Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 20, și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Isus Hristos. Că Domnul Isus va veni odată să aducă înviorare peste tot pământul, e adevărat. Dar ceea ce e de primă urgență sunt eu. A venit Domnul Isus în inima mea? Iată întrebarea care trebuie să-mi o pun. După ce păcatele mele sunt șterse, urmează intrarea Domnului Isus în inimă, și acolo trebuie să fie sfințit ca Domn. Aceasta înseamnă că felul lui de a fi domnește în mine. Nu numai că eu m-am dat la o parte și privesc cum lucrează El, Domnul inimii mele, în toate împrejurările, ci eu însumi nu mai trăiesc, așa cum zice Cartea Sfântă. Nu mai trăiesc eu, Euul Vechi, ci Hristos trăiește în mine. Venirea Domnului Isus ca mire al vieții este cu putință numai după ce omul s-a pocăit, primindu-l pe el ca mântuitor și domn. Atunci este o așteptare adevărată și a venirii lui în slavă pentru răpirea bisericii. E adevărat așa cum s-a amintit mai sus că în versetul acesta este vorba despre a doua venire a Domnului Isus pentru credincioșii săi și pentru așezarea din nou a împărăției sale. Aceasta însă este partea lui Dumnezeu care o va împlini sigur, fără nici o lipsă. Dar și noi, credincioșii lui, trebuie să ne împlinim partea noastră în această privință printr-o ascultare dreaptă și necurmată de cuvântul scris al lui Dumnezeu. În acest lucru stă pregătirea noastră în vederea venirii lui Hristos, scumpul nostru mire. El va veni curând, semnele venirii lui se văd limpede pe pământ ferice de cel care îl așteaptă, așa cum scrie Sfântul Apostol Petru, 2 Petru 3, cu 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Versetul 21 Pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi prorocii din vechime. Gânduri duhovnicești Hristos pe care cerul trebuie să-l primească Numai cerul îl primește cu adevărat pe Domnul Isus, deci inima mea numai când devine cer îl primește pe el și îl păstrează. Domnul Isus locuiește în inima noastră după cum scrie în Efesen 3 cu 17, numai când ea a devenit cer, când are stare de cer, cerul n-are nicio legătură cu o rânduire de pe pământ, națională, confesională, politică, economică, etc. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie deasupra acestora așa cum este Dumnezeu. Cerul este locul tuturor fiilor lui Dumnezeu, pentru că acest loc este pregătit de Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Din locul acesta, din cer, Dintr-o stare de cer trebuie făcute toate lucrurile, căci numai atunci sunt așezate și înnoite. Până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Este o vreme a așezării din nou a tuturor lucrurilor în inima mea și este o vreme a așezării din nou a tuturor lucrurilor și în lume. Partea întâi mă privește pe mine și dacă eu i-am pus piedică Domnului ca să nu-și poată face lucrarea de înnoire în mine, voi da un răspuns greu în ziua judecății. Partea a doua privește pe Dumnezeu și el în mod sigur își face cu prisosință partea lui la vremea potrivită. Eu pot fi o piedică în calea împlinirii planului lui Dumnezeu dacă nu mă pocăiesc și nu mă întorc la Dumnezeu cu adevărat. Miezul planului lui Dumnezeu este înnoirea tuturor lucrurilor prin Fiul Său, Isus Hristos. Această măreață lucrare a început-o el cu biserica sa, care este zidită numai în oameni născuți din nou, prin credința în jertfa și în învierea sa. În Isaia 43 19 scrie, Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple, să nu-L cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Se pune întrebarea, ce este nou pe pământ? Răspunsul? Omul născut din nou, numai el, iar cei născuți din nou alcătuiesc trupul lui Hristos, poporul ales al noului legământ. Restul, totul e vechi. Ceea ce se află sub stăpânirea păcatului fizic și spiritual este vechi. A fi creștin înseamnă a fi în Hristos, iar a fi în Hristos înseamnă făptură nouă, pentru că el face toate lucrurile noi. Ceea ce este nou se vede. Cel născut din nou din Dumnezeu este lumină în toată trăirea Lui și în tot timpul. Voi sunteți lumina lumii, spunea Domnul Isus despre ucenicii Lui, adică despre toți credincioșii Lui, toți cei născuți din nou. Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului, citim în 1 Tesaloniceni 5 cu 5. Domnul Isus spune despre sine. Eu sunt lumina lumii, și mai spunea, eu sunt apa vieții. Cine primește pe Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor prin credință și pocăință și îl sfințește apoi ca Domnul în inima sa, devine și el ca Isus. Pe oriunde trece, face un drum de apă vie prin pustia lumii. Făcând parte din trupul său, Domnul Isus ne cere să rupem orice legătură cu lumea veche din care am făcut parte, cum zice și prorocul Isaia 43 cu 18, nu vă mai gândiți la ce a fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iar Sfântul Apostol Pavel spune răspicat, Dacă de aici ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Este vorba despre vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor, când firea supusă stricăciunii din pricina omului căzut în robia păcatului va fi zbăvită din robia stricăciunii, cum limpede glăsuiește Marele Apostol Pavel, Romani 8, de la 20 la 24. Căci firea a fost supusă de nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejde însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului, căci în de aceasta am fost mântuiți. Da, este vorba despre răscumpărarea pământului, locuința omului, care din pricina stăpânului său, omul, a fost blestemat să aibă spini și pălămidă, să aibă viețuitoare care se mănâncă unele pe altele. Pe noul pământ va fi starea care a fost în grădina Edenului, unde nu se cunoștea răul și moartea. Sfântul Irineu știe de la prezbiterii care au auzit pe Ioan că Domnul ar fi spus că și animalele vor fi în pace unele cu celelalte și ascultătoare de om atunci când toate lucrurile vor fi așezate din nou. Un gropar a spus, eu cred că toți oamenii vor fi mântuiți, căci altfel cum aș putea fi gropar? Mi-ar rupe inima să știu că cel pe care îl bag în groapă e pierdut pe vecie. Moartea nu poate fi veșnică. Moartea va fi înghițită de viață, altfel n-aș vrea să fiu gropar. Ce se va întâmpla cu toți oamenii este treaba lui Dumnezeu, dar ce se va întâmpla cu tine, care auzi acum vestea cea bună a Evangheliei și te împotrivești, este treaba ta pentru care vei răspunde. Versetul 22 în adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Moi se a fost primul mare proroc ales de Dumnezeu ca să vorbească și să scrie limpede despre Mesia, despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, marele proroc care va fi cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, vasul sfânt pregătit de Dumnezeu ca să aducă mântuirea pentru tot ce este pierdut fiindcă el va plăti prin jertfa sa de pe cruce prețul răscumpărării. Oricine crede în el nu piere, ce are viață veșnică. Moise a vorbit limpede și simplu despre Marele Proroc, care va fi ridicat de Dumnezeu din mijlocul poporului ales și a arătat lucrarea pe care avea să o facă. Dacă prin Moise a vorbit Dumnezeu și a izbăvit doar un singur popor din robia altui popor, cu cât mai mult avea să vorbească el prin fiul său, pe care l-a rânduit să fie izbăvitorul lumii întregi din robia păcatului și a morții. Moise, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, spune răspicat despre Marele Proroc, despre Mesia, care va fi ridicat de Dumnezeu. Pe el să-L ascultați în tot ce vă va spune. Cei care ascultă cu adevărat pe Moise își dovedesc acest lucru prin ascultarea de Hristos. Moise a fost o planetă care și-a luat lumina de la Hristos, soarele dreptății. Cine ascultă de tot ce spune Hristos, ia chipul lui, felul lui. Zice un înțelept, sub soarele înțelepciunii stau mulți, dar numai puțini se pigmentează. Sub soarele Hristos, sub cuvântul scripturii sale stau mulți, dar puțini iau chipul lui în ființa lor. Aceștia fac parte din trupul lui și au duhul lui. Pe ei și numai pe ei îi folosește el în lucrarea sa. Sfântul Apostol Petru nu se oprește numai la Moise, ci arată că prorocia despre Mesia, despre Hristos al lui Moise, au dus-o mai departe toți prorocii Vechiului Testament. Domnul Isus Hristos a plătit mai întâi prețul răscumpărării prin jerfa sa și apoi va mântui tot ce este pierdut, toate generațiile la rândul lor, începând cu biserica. Cum va fi această mântuire a celorlalte cete nu știm, Dumnezeu știe. Ceea ce trebuie să știm noi cei de astăzi este mântuirea care se capătă prin har, prin credința în Mântuitorul Isus. Să nu ne ocupăm de partea lui Dumnezeu, căci nu la acest lucru suntem chemați. Pentru noi credincioși de azi avem un cuvânt limpede spus de Domnul Isus, Ioan 14.2 și 3. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus... Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Domnul Iisus este lepădat pe pământ, dar primit de cer și acolo El are ceva de făcut, să pregătească locurile. După ce toate vor fi pregătite, El urmează să fie trimis de Tatăl, așa spune Sfântul Apostol Petru, și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Domnul Isus stă în ceruri, așteptând vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. În adevăr, Moise a zis. Gânduri duhovnicești despre Moise. Deși cu trupul născut în Egipt, Moise nu făcea parte din Egipt. La fel și Domnul Isus. El era în lume, dar nu era din lume. La fel trebuie să fie toți slujitorii lui Dumnezeu, toți urmașii Domnului Isus.” Când nu faci parte din lume, poți sluji cu adevărat poporului spre mântuire. Moise, întâlmăcire, înseamnă scos din apă. Și Domnul Iisus a fost, într-un anumit fel, scos din apă, compară cu Matei 3, cu 16. Numai cine ai născut din apa adevărului, din cuvântul lui Dumnezeu, poate fi întrebuințat în lucrarea lui Dumnezeu. El trebuie să fie ascultat. Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica. Domnul va ridica. Cel ridicat de Domnul nu se mai tărăște prin cele ale lumii. Cel ridicat de Domnul ridică și el pe alții. Cel ridicat de Domnul se înalțe mereu spre cer. Moise a fost ridicat de Domnul, de aceea a putut să călăuzească poporul spre Canaan. Când ridică Dumnezeu pe cineva în lucrarea lui, acela este ca Moise, ca David, ca Domnul Isus, adică sub deplină stăpânire a Duhului Sfânt cu aceeași misiune, Eliberarea poporului de sub a păcatului și a întunericului. Ca mine. Viața noastră trebuie să se așa de bine cu a Domnului Iisus, încât să putem spune ca mine sau în felul acesta, în felul lui de a fi. Viața aceasta o va răpi la sine când va veni el. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Ascultarea de Dumnezeu de adevărul Lui este adevărată și cu roade numai când este de plină. Ascultați în tot ce vă va spune. Dacă ascultarea de Dumnezeu de cuvântul Lui nu e întreagă, El nu dă omului harul mântuirii. Toate binecuvântările Lui Dumnezeu sunt legate de ascultarea noastră de El. Versetul 23 și oricine nu va asculta pe prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Neascultarea de adevăr duce totdeauna la nimicire. Cine nu ascultă de viață se așează cu voia între cei morți. Ascultarea de Domnul Isus înseamnă primirea în inimă a felului său de a fi, a Duhului său. Oricine nu ascultă de felul Domnului Isus de a fi este nimicit din norodul său, din trupul său. Trupul lui Hristos exclude tot ce nu face parte din sine. Hristos nu poate păstra în sine nimic din ceea ce este lucrarea diavolului sau a omului. Sfințenia lui Dumnezeu nu poate păstra în sine păcatul. Să ne cercetăm zilnic viața noastră dacă este sau nu armonizată cu învățătura Domnului Isus Hristos dată prin Sfinții Apostoli. Ascultând de această învățătură, ascultăm de Hristos. Să nu citim Scriptura Sfântă gândindu-ne la alții că lor li s-ar potrivi cele scrise. Oglinda cuvântului lui Dumnezeu trebuie să o ținem drept în fața noastră ca să ne vedem pe noi înșine în ea, iar nu alături pentru ca să vedem în ea pe ceilalți. Ascultarea de cuvântului lui Dumnezeu întipărește în noi chipul lui Hristos și ne face nici în lucrarea lui. Versetul 24 de asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el, au vorbit, au vestit zilele acestea. Adevărații ai lui Dumnezeu vestesc zilele de înviorare ale lui Mesia, ale lui Hristos și zilele de acum pentru fiecare suflet și zilele de atunci, de la sfârșitul viacului, pentru întregul pământ. Toți prorocii și toți oamenii lui Dumnezeu, începând cu neprihănitul Abel, un singur mesaj aduceau. Mesia Hristos va veni, ca să aducă mântuirea omului din robia păcatului și a morții. Vorbind despre mântuitorul Hristos, Sfântul Apostol Petru, în predica lui, cuprinde toate prorociile mesianice care se găsesc în Vechiul Testament, după cum se înțelege și din epistola sa. Toți proroci au făcut din venirea lui Mesia ținta cercetărilor lor. Trimișii lui Dumnezeu de astăzi, ca și cei de odinioară, vorbesc și îndreaptă pe oamenii numai spre Domnul Iisus Hristos, spre cuvântul lui scris și spre felul lui. Pe el îl propovăduim noi, scrie limpede și apăsa Sfântul Apostol Pavel, și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. În orice timp și în orice loc, Slujitorul adevărat al Domnului are de înălțat același adevăr, Hristos. Cel care vestește altceva nu-i trimisul lui Dumnezeu. Au vestit zilele acestea un gând duhovnicesc. Zile înseamnă timp de lumină. Numai în Hristos este lumină, pentru că El este lumina lumii. Versetul 25. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Fiii prorocilor sunt sau trebuie să fie ca părinților. Ce se naște din lumină este tot lumină. Duhovnicește trebuie să fie totdeauna așa. Proroc după tălmăcirea obișnuită înseamnă cel care pătrunde în ceva ascuns, cel care vede înainte. Acest cuvânt însă are înțelesul și de ceva care fierbe, ca mustul. Adevărații proroci ai Domnului sunt numai cei care sunt în pentru el. Orice credincios a lui Dumnezeu, orice sfânt a lui, este un fiu al credincioșilor dinainte și are aceeași slujbă de făcut. Dacă și tu ești credincios Domnului, să știi că ești cu un rost mare pe pământ, rostul tuturor sfinților și prorocilor din toate timpurile. Cine e născut în secolul 20 are mai multă cunoștință decât savanții din secolul I. Fii sunt mai luminați decât părinții care au murit. Noi avem parte de un har mai bogat decât și noștri. Lumina merge mereu crescând. În Avram au fost binecuvântate toate neamurile. Prin fiul lui Avraam, de asemenea, trebuie să fie binecuvântați toți cei din jurul lor. Cine nu împarte binecuvântare, împarte blestem. Cale de mijloc nu există. De aceea trebuie să fim cu mare luare aminte. Versetul 26. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Cu acest verset, Sfântul Apostol Petru își încheie cea de-a doua predica a sa în fața mulțimii adunate în pridvorul Templului. În vorbirea Apostolului se observă trei idei principale: gerfa Domnului Iisus Hristos, învierea lui și mărturia despre învierea Domnului și despre puterea lui. Slujitori ai Domnului Isus Hristos, oare predicile noastre să fie altfel decât cele apostolice? Iată o întrebare la care trebuie să ne gândim adânc. Să mai stăruim asupra versetului. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Isus, l-a trimis mai întâi vouă, întorcând pe fiecare din voi de la fără de fără legile sale. Este vorba aici și despre ridicarea Domnului Isus Hristos ca mântuitor pe pământ, adică întruparea Lui ca om, cum spunea Cartea Sfântă, Luca 1, 69, Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Este vorba aici despre ridicarea Domnului Isus Hristos ca mântuitor pe pământ, adică întruparea lui ca om, cum spune Cartea Sfântă, și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci, care au fost din vechime, și de ridicarea lui din mormânt, prin învierea sa măreață, și de ridicarea lui la cer, și de ridicarea lui ca împărat și judecător la sfârșitul veacului.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 Din versetul de mai sus vedem limpede că Dumnezeu, prin faptul că ne-a trimis pe Fiul Său ca să plătească prețul răscumpărării noastre prin jertfa Lui, ne-a pregătit calea întoarcerii noastre la El. Fără lucrarea dragostei sale, noi nu ne-am fi putut întoarce la El. Da, Domnul Isus Hristos întoarce pe om la Dumnezeu, adică prin ceea ce a făcut El în vederea mântuirii, jertfa, învierea, înălțarea la cer și slujba Lui de mare preot, de mijlocitor între Dumnezeu și om. Însă această întoarcere nu este în afara voi, omului. Numai cine vrea să se întoarcă la Dumnezeu, Dumnezeu îi dă toate cele necesare întoarcerii. Cu forța nu întoarce pe nimeni Dumnezeu la el. Repetăm, prețul mântuirii al întoarcerii la Dumnezeu este plătit pentru toți oamenii, dar numai cei care vor să primească de bunăvoie acest har sunt mântuiți. E adevărat ceea ce zice prorocul Ieremia în capitolul 30 și versetul 21. Cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine? În vechiul legământ nu era cu putință o adevărată întoarcere la Dumnezeu. Omul nu putea face acest lucru, dar astăzi în nou legământ prin Domnul Iisus, petenia credinței noastre, este cu putință întoarcerea noastră la Dumnezeu. Slavă lui pentru acest mare har! Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Isus, l-a trimis mai întâi vouă. Gânduri duhovnicești Isus trebuie înălțat mai întâi în inimă, apoi în adunare și apoi în fața lumii. Numai după ce este înălțat Isus, se pot întoarce sufletele la El. Să fim purtătorii Domnului Isus. El să fie steagul nostru. După ce ridică pe om, Dumnezeu îl trimite în lucrarea sa. Cum se lucreze cel căzut? Cel ridicat și trimis de Dumnezeu întoarce suflete din fără de legi. Acesta e unul din semnele cele mai văzute ale celui ridicat. Trimiterea slujitorilor lui Dumnezeu are totdeauna în vedere întoarcerea oamenilor spre Dumnezeu. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu. Întâi ridică pe om din groapa pieirii și din întunericul păcatului și al rătăcirii și apoi îl trimite în lucrarea lui ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Când Dumnezeu te binecuvintează, o face din plin, spunea cineva. Însă nu e cu putință nici o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru om, decât după învierea lui din moartea păcatului, după întoarcerea la Dumnezeu. Dumnezeu nu binecuvintează morții. Am ascultat astăzi meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3. Să recitim versetele asupra cărora am meditat. Și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi prorocii din vechime, în adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul nostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta pe prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au vorbit după el, au vorbit, au vestit zilele acestea.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 cel mai presus de cânturi, cum te voi cânta. Tu cel dincolo de slavă, cum te voi nălăța, tu cel ne Laude să-ți deam Laude să-ți deam Laude, laude, laude, laude Laude să-ți deam Dincolo de îl cono de tot, eiștu cel prea dar te voi